sasa kuna watu ambao wanapata matatizo ya wakati wa kujifungua pengine wengi mm -hmm. wanapata matatizo wanazalia njiani kwa sababu ya ukosefu wa nani wa usafiri wa kufika kule mapema mfano mm, kama yupi pengine unayemkumbuka kwa haraka kufanya njiani kwa haraka mm. wengi wanajifungulia huko njiani Una, unaona ule mlima mm huyo -hmm. ndio wanapita kwenda kule mm -hmm. eh, mimi naita Kristiani ah. edward eh eh nzuri mimi ni mkazi wa kijiji bugengiri kata ya kibimbiri Mdew. barabara ya kutoka bundaze mpaka inayounganisha na kijiji kishoko hii e barabara inatusumbua sana kama tunaweza tukafanikiwa ikajiengwangara kwa kiwango cha kawaida nikali yangu kubwa sana inayonisumbua ni kuhusu matamshi ya mheshimiwa mbunge aliyotaja juzi kwenye kwamba alimpa diwani wakasanya kibindi mradi wa kujenga ile barabara kutoka Bundaze mpaka Kishogo na mradi diwani akaukataa lakini masikitiko yangu alisahau kwamba alioaambia kuwatengenezea barabara ni sisi wapigaji kura wake sio diwani wala ile bara, barabara imusu diwani na ina, sisi wapiga kura wake asakelu kubwa ambayo nini inantatiza tatizo la barabara tu mm. sababu kutokea bundaza pale kutoboza mpaka kishogo pale kidiji kishogo Yadi ni barabara ndo tatizo ambalo linaonekana ni kubwa kwa sababu kusafisha mazao nini nakuwa tatizo kubwa mnaitumia kwa kitu gani mazao gani hasa mnasafisha pale eh ukitazama hapo kwa juu kuna gala la kahawa tunasafisha kahawa kuna gala kaoko hapo pili. Hapo juu, hapo tu kidogo. simama, e, hapo juu kidogo. Na... Mm. sasa, Halafu kiangalia tena ndizi kusafisha kupeleka mjini, malage na mazao mengine tena. Mm. E, bado usafishaji wake unakuwa wa shida sana. Mm -hmm. Inasemekana kwamba ana sababu zake binafsi na na kata ya kibimbi lakini mpaka dakika hii ndiyi kama mdai kwa sababu bado ajatafengeezi. Vile vile Sababu ni zepii hizo sababu aliwahi kutamka yeye mwenyewe katika ledio akasema kwamba ana ugomvi na diwani ana maneno tofauti na diwani lakini na yeye pia aliyaidi kwamba katika miaka yake mitano Atatutengenezea barabara tokea Bundaza mpaka Kariamisheni Kishoko lakini na yeye bado atatengeneza hivyo hivyo tunamwekea macho diwani wetu ambaye ni ndugu Sribandi na yeye bado aliyaidi kwamba ndani ya miaka mitano Atatutengenezea hii barabara lakini na yeye ameishinda kwa maana hiyo barabara bado ni kero sana tuna bidhaa ambazo tunazipata katika senta kuu ya kata tunasafisha kuingiza kwenye kijiji chetu lakini tunapata matatizo makubwa kwa sababu wa masekido wanatoza pesa kubwa kutuletea huku bidhaa zetu na vilevile vile kijiji hiki ni kijiji kimojawapo kati ya vijiji vinne vilivyopo katika kata yetu lakini ni kijiji ambacho kinazalisha sana mazao ya biashara lakini kuyatoa na kwenda kuyauza ni matatizo makali vile vile wa, tunawagonjo tuna tunapokuwa tunasafirisha kuwapeleka katika hospital kwa mfano Mwemake ndorage na Kagondo gharama inakuwa juu sana kwa sababu ya mashimo yaliyomo kwenye barabara hii kama shilingi kwa gari kwa pikipiki vyote uh, kwa pamoja e, kwenda Kagondo shilingi 80 kwenda pikipiki kwenda Mwemake shilingi 1012 wakati ni karibu sana kata jirani kwa hiyo wanapandishia bei kwa sababu ya hali mcha, nani changamoto ya barabara Pengine sasa kuelewana na gharama juu hizo kuna mtu ambaye amekwisha kupata matatizo kutokana Kansa, osiptali, nanini, kushindo, e, na gharama hizo kushindwa wa hospitali na nini kushindwa matatizo kima... hata jana tumezika maiti lakini mpaka watu wote tunakusanyika kuchangia kufikisha gharama za mwenye gali kwa hiyo ni tatizo moja wapo hmm. katika kitongoji kipicho bugengeri Jana tu lakini huyo maiti tumemfuata kwa, kwa, kwa